Eta asko, xango nuke zenta dakigun bezala uh, CGT eh, konfederazioak erasotu eh, behitu la epeiketa honetan, baina bertako CGTko militanteak ez dute ulertu zareitik eh, konfederazioak erasotzen eh, zigun, eta beraz nun baiten, eh, babesha edakutsi, ide edakutsi digute, eh, babesha argiki, eh, CGT hospitala bezala edo CGT eh, territorial bezala, bat dira beste sektore batzuk ere mugitu dirinak, baina bat dugu adibidez atzo uh, solideareko uh, frantzio estatuko bulego nazionaleko ardu adun bat hor gurekintzena, suite uh, telekom 64, uh, baziren bentan denetarik. Laguntzen du ikustea askatasun sindikaren alde, badagola geiengo bat, geiengo sindikal handi bat, horren uh, alde borokatzeko prest eta afirmatzeko errepresio sindikala ez daukala etorkizunik Euskal Ejian, eta hori lasaitzen gaitu eta eta permititzen gaitu aurrera egitea guk elegitea sartu dugu datorren hasteetan pentsadaiteke hori trinkatuko dela atzo genuen azken eguna pausatzeko uh, gure dosiarra egina dago, elegitea egina izazera eta orain berriz epaile batzuen eskutan dago trinkatzeko bai izango garen autoskunde horietan, edo ez, guretzat evidentea dela bai ez, ez zingira ortik kampo izan, eta izanen gira modu batez alabestean, eta horretarako guk labezala ingo dugu gure kanpaina segituko dugu aurrera eramaten gure proiektua, lehen partetik, eta emendik abendura begira, argidera guretzat uh, modu batez alabestea Langileak aukera izan duten la bozkatzeko eta gure proiektuak bat egiten duten langile gutiak deitzen ditugu hortan parte hartzeko masiboki izeta hau da erantzun hobeena emanten alduguna aur eskunde horak irabaztea.